«Ти своїм розумом надумала щось божевільне. Я розумію, але якщо ти хоч щось йому скажеш, я схоплю тебе і кинуся разом з тобою в море». «Гаразд, гаразд», – мимрала Мюшген. «Що тобі треба?» І вона знову поринула в сон, хоч я її все ще трясла. Приїхав Кемран, і в мене зіпсувався настрій. Я відчувала гнів, страх, огиду. І ці почуття день то все дущили. Варто було лишитися нам вдвох, як я починала говорити з ним вкрай нечемно і намагалася якомога швидше втекти. Ще добре, що Азі майже не відпускав гостя. Увесь час запрошував він гостей додому і знайомив їх з Кямраном, або ж возив його кудись далеко, на прогулянку чи до котрогось місцевого багача в гості а якось вранці кузен стрівся мені на сходах. Він, здається, лаштувався їхати в гості, а тепер заступив мені дорогу і, озирнувшись на всі боки, чи ніхто не дивиться, сказав, «Я помру, Ферріде, через таку гостинність. Я прикинула, що проскочити мені між ним і бельцем не вдасться. Отож, змушена буду тернутися об нього. А хіба вам погано?» Буй так щодня на гульках Дивно було дивитись на те Як безнадійно він посміхнувся Звівши очі до стелі Гість гостя не зносить Але є й таке Гість гостя перед господаром обріхує Дивися, бо і я таке зроблю Кемран чомусь погнівався моїм словам Гість гостя не зносить І тепер щодня дорікав мені Гаразд, сказала я але ж на що ви скаржитесь? Щодня вам показують мальовничі краєвиди, знайомлять з новими людьми. Він аж скривився. Яка мені втіха від тих людей? А де ж нашим бідним родичам взяти таких, щоб вас веселили? Не втрималася я. Кемрен, зрозумів, кого я мала на увазі, він схвильовано кинувся до мене з руками. Фереде! Але ті руки лишилися нічим. Я хутко проскочила між кузинам і бильцем і, перестрибуючи по дві сходинки, кинулася в сад, щось наспівуючи. Нарешті одного дня міжган все таки зрадила. Якось ми прогулювалися коло урвища край моря, осіння повітря було невимовне чисте, вночі йшов дощ. Шмат хмарини, схожий на туман, заступив сонце, і морське плесо зарябіло хвилястим поблимуванням. Далеко виднілося кілька нерухомих мовтінь-човників. Раптом я побачила, що дорогою йде Кемран, Либонь не поїхав сьогодні нікуди. Міжган сиділа на величезному пні і дивилася на море, отже кузена не помітила. Я теж прикинулася, ніби не помічаю його, і повернулася до моря. Я не бачила кемрана, не чула його кроків, але відчувала, що він іде прямо сюди, і мені стало моторошно. Чому ти замовкла? обізвалася раптом Між Вона озирнулася і побачила кемрана той був уже зовсім близько. І не було жодної можливості уникнути цієї ранкової зустрічі. Ви й сьогодні не забули парасольки? жартома запитав Кемран. Бо дощ, може бути, й сьогодні засміялася Абла. Кам'ран перевів розмову на те, що йому така погода до вподоби. Тиха й нерішуча, як і її характер. А Мюжген, що розважалася, була розкриванням парасольки, заперечила йому. «Ні», – сказала вона, «така погода приємна, але наводить на людину сум. Та й у цю пору всі дні такі, а вже й зима. Ви навіть не уявляєте, яка вона тут нестерпна? А батько звик, його лякає вже сама тільки думка, що довелося б деїнде поїхати Але ж не гудьте ці краї Хто знає, може вище одружитися з якимось тутешнім багатарем Пожартував Кямран Не доведи, господи, аж головою похитала міжган Мабуть, сприйняла ці слова без жарту Раптом неподалік пройшов босий рибалка Це був той самий дід, якому я назвалася Марікою на голові в нього червонів той самий завій, що й минулого разу. «Давно тебе щось не видно, Маріко, гукнув він мені. «Та ось готуюся поїхати з вами якось, рибу ловити», – отказала я старому. Та так, розмовляючи, і пішла з ним вздовж берега. А коли повернулася, Міжан саме розповідала кузенові про ту Маріку. Закінчивши, ухопила мене за руку і вигукнула – Краще вже не мене, а Фіріде залишимо в кідарзі. І поталанило, сватається тут один, сину рибалки. Всі його називають іса капітан. Не дивуйтеся, що рибалка, там такий богатир. Кемран посміхнувся. Хай навіть мільйонер, але мене настільки демократи, чи не так Фіріде? Я кузен і протестую. Межан завжди стриману і таку розумну. Сьогодні наче нечистий підштрикував. «Уявляєте, що відповіла вона Кемранові?» «Але ж це ще не всі кавалери», – сказала вона. Феріде судилася блискуча доля. Наприклад, один красний, мов ясне сонце, офіцер-кінотник. Щовечора під'їжджає він до нашого будинку і гарцює на коні. Не тільки з великим хистом, а й з небезпекою, а все, щоб сподобатися Феріде». Кямран аж зареготався, але в тому реготі було щось не схоже на звичайний сміх, бо чувся якийсь надлам. «Цього разу я не перечитиму, її право вибирати. Кого захоче?» – промовив він. Я нишком посварилася на міжган, мовляв, я тобі покажу. А потім сказала. «Це вже занадто. Та ще й же знаєш, що я не люблю таких балачок». Міжан стала позад Кемрана і підморгнула мені. «Так, у двох ми такого не балакаємо». «Брехуха! Набалакуєш на мене!» Кемран тепер аж напосівся на неї. «Міжан, ти повинна розповісти мені геть усе, адже я не чужий». Я розгнівалася і тупнула ногою. «Ясно все! З вами не можна розмовляти, не посварившись. З Богом!» І я розхвильована подалася до моря. Я йшла, але якесь чуття промовляло до мене, що почата розмова ще не урвалася. Я стала краюрвища і почала сердито бурляти в море каміння, а нахиляючись щоразу позарала назад. І те, що я бачила, аж ніяк не могло мене заспокоїти. Мюжган, здається, ладна була і далі мене зраджувати, а я не знала, як її спинити. Спершу вони говорили сміючись, а потім серйозно. Міжан почала малювати щось парасолькою на піску, наче й бракувало слів, а кузен стояв рівний, мов статуя. А потім я побачила, що вони повернулися в мій бік, і ще гірше, вже йшли до мене. І я кинулася аж на край урвища, і стрімголов скотилася в найкрутішому місці донизу, у пісок. Мені зараз дивно, як це я того дня котилася, і не те, що десь там трохи, а не розбилася зовсім. Та, на жаль, я не порятувалася від них моєю шаленою втечею, бо невдовзі уздріла, що вони теж сходили сюди, тільки в іншому місті, і обережно. Звичайно, якби я кинулася на втікача, ці пещені особи і верхи не догнали б мене. Але коли я втечу, то ще подумаю, що я про все здогадалася, або принаймні маю підозру. Через те я тільки швидше пішла і зупинилася хіба тільки тому, щоб збурнути камінь. А так я була начебто й спокійна. Я йшла з надією, що мене врятує затока, адже вони побояться брести водою. Та, мовно зло, вранці вода відійшла, і поміж скелями лежала суха-сухесенька стежка. Та вже був готовий інший план. Треба було пройти ще трохи берегом, а потім возенькою стежиною пролізти знову на кручу, куди навіть кози ледве діставалися. Тоді мої переслідувачі і сліду мого не побачать, а отже, змушені будуть відмовитися від пошуків. Тільки ну я стала по той бік затоки, як побачила цілу комедію, а скоріше трагедію, від чого з моєї голови вилетіли всі попередні турботи. Старий рибалка, котрий ще недавно проходив повз нас, Тепер бігав з веслом за чорним псом. Бідний приблуда з повискуванням не знав, як втекти. Рибалка ж ледь доганяв його, так і бив. І бив веслом, куди попало. Я подумала, що собака скажений, і зупинилася. Та незабаром я зрозуміла, чого сказився дід, бо довів себе криком вже до самозабуття. Я все-таки не наважувалася підійти ближче, і крикнула віддалік. Що таке, нащо ти б'єш бідолаху? Дід, увесь засапавшись, на мить зробив собі перерву. Опершись об весло, він плаксивим голосом сказав. Що таке? Він мені проклятий смолу перекинув на цілих тридцять корушів, та ти не бійся, я його до тебе не підпущу. Гнів діда можна було зрозуміти. Старий повісив на вогонь бляшанку з смолою, а пес перекинув. Так, страшний вчинок, але ж не настільки, щоб вбити бідну тварину веслом. Пес сховався в щілині між скелою. На його розсуд це було надійне місце. Він тільки тихо скавчав, хоч йому краще було тепер подумати, як порятуватися та вилізти з цієї схованки і тікати, не чекаючи, поки ворог надійде вдруге. Справді, краще йому було б тікати вздовж берега або побігти нагору тією стежкою, що я. Якби я мала час, то щось би зробила для порятунку собаки. Але я мала тільки клопіт, і мені самі треба було втікати, як тому песику. Між з кузеном ось-ось мали стати по цей бік затоки. Хутко кинулася я берегом до кручі і почала дертися вгору. Але як направду, мені зовсім не хотілося втікати. Я раз по раз зупинялася і дивилася вниз». А трагедія собаки, очевидно, зацікавила Міжан Міжган та кемрана. Вони схвильовано зговорили біля перевернутої бляшанки. Потім я побачила, як Кемран дістався кишеню аманець і дав дідові гроші. Та ще дивніше, втішений рибалка жбурнув весло додолу і, повернувшись до мене, замахав мені руками. Собака врятований. Незважаючи на поклики, я пішла додому. Я ніяк не могла забути того, що зробила Міжан. Мене почало палити. Час від часу я стискала долоні, аж нігті було знати, і промовляла, осоромила. Але я поквитаюся з тобою, Міжган. Я бігла так хутко, що, мабуть, за годину була б у Стамбулі. Біля воріт стрівся мені дядько Азіз. Чому це ти така червона, як буряк? вигукнув він. Чи може хтось женеться за тобою? Що це ви взяли? Засміялася я нервово І метнулася в сад Звідки долинав Дитячий галас У саду під величезним грабом Була зроблена гойдалка В ряди годи я збирала сюди дітей І сад скидався тоді На ярмарковий майдан Сьогодні ж мої маленькі друзі Позбігалися сюди І без моїх запросин Великий і мале Усією юрмою оточили вони гойдалку. «Як, до речі, тепер не треба мені тікати зачинятися в хаті. А вже відомо, що міжган з козеном найперше побіжать під двері моєї кімнати і щинять там переполох. А я зможу сховатися в дитячому гурті або щеню таку божевільну біганину, що міжган з козеном до мене не дістануться». Мої малі друзі тим часом почали сварку, кому першому гойдатися. Довелося руками розділити їх на два ряди. Отак і стійте, а я вас по черзі гойдатиму. Я стала на гойдалку, поставила перед собою якесь маля і почала розгойдуватись. Та вони не забарилися, прибігли і стали серед дітей. Міжан важко дихала і час у час хапалася за серце. Лебонь кузен її занадто підганяв. «Так тобі треба», – подумала я, і стала розгойдуватися ще дужче. Але діти, що вже стояли на черзі, завирадували. «Годі йому! Тепер нас! Нас уже!» Та я не зважала, а ще дужче поривалося вгору, туди, де над моєю головою шелестів лист граба. Це зовсім роздратувало малят. Вони нетерпляче переступали межу, яку я провела по землі, і кидалися до гойдалки, а міжган з кузеном оттягали їх назад. Боялися, щоб я порозбиваю дітям голови. Але сталося ще гірше. Хлоп'я, котре стояло в мене під ногами, так розривлося, що я злякалася, щоб воно не випустило з рук вервечки, та не впало. І мимохідь я зупинилася. «А якщо ти боїшся, коли швидко гойдають, то чому ти лізеш на гойдалку?» «Тоді краще гойдатися вдома, в колисці, з немовлятами разом!» Ці слова я кричала малому, але тільки задля того, щоб Кемран не мав змоги обізватися до мене. Слава Богу, діти допомогли мені і своїм галасом, через що сад вже скидався на пекло. «І мене, Фариде Абла, і мене, мене!» «Ні, не візьму нікого, ви всі боїтеся!» «Не боїмося, Фариде Абла, не боїмося!» В цей час тітка гукнула з вікна. «Феріде, та погойдай їх усіх, серце. Я повернулася до вікна і почала довгу промову. Тітонько, вам легко казати, а не дай Боже, котре впаде та розіб'ється. То кого ж тоді звинуватите? То не треба, дочко, так гойдати, щоб падали, сказала тітка. Гойдай помаленьку. І не кажіть таке, наче ви мене не знаєте. Сорок років вам, звісно, я качали -кушу. Хіба на мене можна покластися? Я починаю помаленьку, а коли розгойдаюся, то мене ніби нечистий підштовхує. Нужбо, нужбо, ще. Гайда, гайда. Хіба можна, кажу я йому, коло мене діти? А він ще трохи, ну трохи, нічого не буде. Гайда, гайда. Гілля ляй листя граба, й собі підхоплюють. «Гайда, гайда, Феріде!» «Подумайте, як може стриматися бідна Феріде, коли тут така спокуся?» Та мені враз забракло слів. «Я ж відчувала, що за мною вже стоїть кузен, і він почне говорити, тільки но я мовкну. У цьому не було сумніву. Що робити? Як втекти, щоб не стати з ним віч-навіч?» За мій поділ вхопилися чиїсь малі рученята – це був семирічний карапузик, найменший серед моїх малих гостей. Я підхопила хлоп'яна на руки і підкинула вгору. Ось так, а гайдатися не будемо, ти вже не гнівайся, адже так можна розбити до крові оці пухкі щічки. Хтось стає позаду малого. Це кемран. Ледве я поставлю хлоп'я на землю, як ми опинимося віч-навіч. У цьому вже немає сумніву. «Порятуватися ніяк, та втікати я й не буду. Моя гордість мені над усе, і тому я ставлю малого на землю і дивлюся Кямранові прямо в очі. Іди, крихітко, до свого племінника. Кемран Агабей ніжний і лагідний, мов дівчина. Він тебе не трястиме, а коли хатиме помаленьку, ще й сковою заспіває, мов нянька. Тільки й ти не рухайся» бо ніжнесенькі рученя та братуся камрана, не витримають, і ви обоє попадаєте. Я зухвала і глумливо посміхалася йому в очі. Чекала, коли він, не витримавши, схилить голову. Та кузен дивився на мене таким самим поглядом, наче хотів сказати «Даремно силкуєшся, я все знаю». І тут я зрозуміла, що програла партію. Схиливши голову, я дістала хусточку, і захотилася витирати брудні руки. «Натішилася пустунко», – мовив він. «А тепер погайдаємося разом. Побачимо». Він худко скинув піджак і жбурнув його міжген. «Благаю тобі, Кямрани!» – почувся знову тічен голос. «Не заводь з нею дитячих пустощів! Тож нечистий дух! Вона тебе покалічить!» Тітлахи відчули, що зараз буде щось веселе, і відступили. Біля Гойдалки залишилися ми самі. «Ну, чого ж ти чекаєш, Феріде? Може, боїшся?» «Щого ти це взяв?» відказала я і скочила на Гойдалку. Тільки цього разу глянути йому в очі я не наважилась. Зарипіло Мотузя. Гойдалка поволі сколихнулася. Я вирішила бути передбачливою, бо знала, що змагання буде нелегке. Отож, розгойдуючись, я тільки ледь-ледь підгинала коліна, щоб зберегти сили надалі, а швидкістя наростала, від чого листя на грабові тремтіло все дужче й дужче. Ми мовчали, стиснувши зуби, наче вже одне якесь слово могло відняти у нас снагу. Я помалу почала п'яніти, заверетенилося в голові. На мить голова кемрана сховалася в грабовому листі, довгий чуб розсипався по чолу. «Ви ще не надумали каятися? запитала я насмішкувато. «А то ми ще побачимо, хто каятиметься, відповів кузен. Його зелені очі поблимовились під довго чуба, і від чого в мене прокинулася якась дивна ненависть, схильність до диспотичної помсти. Що було сили, я підштовхнула гойдалку, і це вже була шалена швидкість». Тепер моя коса і його чуб щоразу зникали в листі і дивно переплітались. Мов сон, почула й тічен крик. «Годі! Годі!» «Годі, Феріде?» – підхопив він. «Це вас треба запитати», – відповіла я. «Мене? Ні. Міжан сказала мені таке, що я тепер ніколи не стомлюся». Мої коліна стали безвольні, і я злякалася, що випущу вервечки з рук. Я й не сподівався, але приїхав сюди тільки заради тебе. Я вже й не рухалася, але Гойдалка літала так само шалено. Я обійняла Мотузя і звела руки до купи. Злазьмо вже, я впаду», – благала я. Але Кямран не вірив, що я можу впасти. «Ні, Феріде», – сказав він, – «або ми разом впадемо й помремо, або я почусь твої хвуст згоду на заручені». Його губи торкнулися в моїх кіз, моїх очей, Затремтіли коліна. Я не розводила руки, але вони самі попливли по мотузці донизу. І я впала, якби він не підхопив мене. Тільки утримати мене було йому не під силу. Вервечки скрутилися, і ми, втративши рівновагу, полетіли вниз. Розплющивши очі, я побачила себе в тітки на руках. Вона прикладала мені до чола мокру хустку і питала «Тобі болить, доню?» «Ні», – звела я голову «А чому ж ти плачеш?» «Хіба я плачу? На очах у тебе сльози» Я притиснулася до тічених грудей і сказала «Мабуть, я заплакала ще перед тим, як впала» За три дні ми поверталися до Стамбула до нас приєдналася і Міжган з тіткою Айше, а тітка Бесіме, дізнавшись про це синового листа, прибігла разом з Нежміє зустрічати нас аж у Галата. В перші тижні після заручень я уникала всіх, і перш за все рана. А він тільки про те й думав, щоб погуляти зі мною наодинці та порозмовляти. Мабуть, він мав на це право, все ж таки наречений, але що робити, коли я була найдурніша і найдикіша наречена на всьому світі? Варто було мені побачити, що Камран іде в мій бік, як я кидалася на втікача, мов на полоха, на сарна. Та так, що й стрілою не доженеш. Через межан Камранові було передано ультиматум. Не розмовляти зі мною, як з нареченою, інакше я не визнаю заручен. Але межан не відставала від мене. А так само, як і в такердазі, випитувала в ліжку. Ну чому ти, Фериде, так робиш? Це ж поживілля якесь. Ти його любиш до смерті, я знаю. А це ж ваш найкращий час. Хто знає, які любі слова, хотів би він тобі сказати? Іноді ж вона не обмежувалася тільки цим, а гладила своїми тоненькими руками мене по голові і передавала слова Кемрана. Я щулилася і відмовлялася слухати. «Не хочу. Мені соромно і страшно. Дивно. Чи не так?» А Мюжан говорила, що не може не розповідати. Мої нерви не витримували, і я починала плакати. Та коли Міжан йшла спати, я на самоті промовляла сама собі кемранові слова. Вони були мені, мов пісня, і я засинала. Тітка замовила для мене шлюбний перстень з гарним коштовним каменем, котрий аж ніяк не пасував до моїх подряпаних пальців. Цей сюрприз тітка приурочила до нашого повернення. Вдома вона підвела мене до вікна і перстень променисто засяяв на сонці, яке вже ховалося за гаєм. Я аж примружилась і тоді подалася назад, сховавши руки за спину, а потім відчула, що червонію і сама сховалася в затінок портьєри. Тітка ж не могла второпати, чому це я з радощів не кидаюся їй на шию. Феріде, може тобі не до вподоби? Дуже гарний, відповіла я байдуже. Дякую. Здається, моя поведінка її дещо засмутила, та вона ще раз усміхнулася і сказала, а дай на руку, та приміряємо. Я замовляла його по твоєму старому. Гадаю, буде немалий. Я стиснула за спиною пальці, наче боялася, що тітка силою потягне мою руку. Пізніше, тітонько, немає потреби зараз. Ти Ти ж не дитина. Я вперто не зводила голови, а все дивилася на черевики. За кілька днів заручені, посходяться родичі, посидимо трохи мене заколотало серце. Я не хочу. Тобто, якщо ви вважаєте за потрібне, хай родичі прийдуть, але після того, як я поїду в пансіон. Мене так і треба було вилаяти. Тітка хотіла ще раз показати, що право старшої вона залишає за собою. І ледь скрививши губи в посмішці, сказала: "Як так? Може ти хочеш, щоб на заручинах замість тебе сидів хтось найнятий?" Я про такий звичай ще не чула. Мені справді не було чого відповісти, і я й далі дивилася вниз. А тітка, щоб її урок з настановами, який я зараз мала вислухати, був не такий суворий, обійняла мене і погладила по щоці. «Феріде», – сказала вона, – «я гадаю, що тобі вже час хаменутися. Тепер я тобі не тільки тітка, а й мати». Щось сказати, я дуже рада. І Камрянові краще не треба, та й для мене. А вже ж, якби він взяв якусь чужу дівчину, ні ми її норову не знали б, ні вона нас. Ось тільки ти дуже вже вітряна. В дитинстві ж, може, і не так страшно було. Але зараз ти вже велика, скоро зовсім виростеш. Ну, звичайно, порозумніше ж, станеш статечніша. До закінчення пансіону та й до весілля тобі ще чотири роки, ще чимало часу. Але ти вже наречена. Не знаю, розумієш ти, що я хочу сказати. Ти повинна бути серйозна, розсудлива, угоді вже пустувати, бешкетувати. Та ти ще й вперта, а в кімрана сама знаєш, яка тонка і ніжна душа». Чого у цих словах, які навіки запали в мою душу якийсь докір, цього я й досі не знаю. Але тоді мені здалося, ніби відтічених слів, війнуло чимось таким, що я не рівня її дорогоцінному синові. Врешті тітка наче хотіла переконатися, чи вплинули на мене її настанови. І запитала, то що, Феріде, домовилися, є ж? Ми покличемо на заручини тільки родичів Та ще кілька найближчих знайомих Я уявила себе за оквітченим столом У кімнаті, освітленій люстрами На мені одяг, який я ще ніколи не носила І зачіска, теж інакше І обличчя, і всі на мене дивляться І тітка Я затремтіла. Ні, тітонька, не треба цього Крикнула я і вибила геть. У ті дні Мюжган була для мене більше, ніж сестра. Вона замінила мою матір. Коли ми лишалися самі, я гасила лампу, обіймала руками її тіло, що тепер стало вже зовсім дрібненьким, а тоді затуляла рукою її рот і благала. «Мюжган, нікого в світі не було мені так жаль, як наречених. Хоч я завжди сміялася з них». А тепер я й сама така. Скажи їм, хай не називають мене нареченою. Я ще дитина, мені соромно, я ладно крізь землю провалитися. Попереду ще чотири роки. До того часу я виросту, звикну, але зараз хай не ставляться до мене, як до нареченої. Міжган, зловивши мить, коли можна було нарешті вільно розкрити рота, відповіла «Гаразд, але з умовою». «Навіть двома! Перша, щоб ти мене більше не душила, а друга, ти ще раз скажеш мені, тільки мені, що ти його дуже любиш!» Я ховала своє лице в неї на грудях і кивала головою. «Так, так, так!» Межан виконала свою обіцянку. Вже не тільки вдома, а і ніхто навіть в знайомих не говорив мені про мої заручини а коли хто й починав у такий спосіб жартувати, то швидко замовкав, діставши своє. Правда, один раз мені довелося дати Іляща. Слава Богу, це був мій кузен. Здається, він отримав належне, але, не дай Боже, про це дізналася б тітка Бесіме. Треба сказати, що прийшов край моєму привіллю. Так, зважаючи на винятковість мого становища, мене поселили у відповідну кімнату, змінивши портьєри, Ліжко, гардероб. Я, звичайно ж, не мала права й питати, чому це так. А коли ми лаштувалися поїхати в Мардівен Каю на весілля, і я, зважаючи на те, що було багато гостей, сказала, сяду звідником, всі так і залилися сміхом. Я почервоніла і хутенько полізла у фаєтон. Не могла й відвикнути ходити й на кухню, «Де могла взяти жменю сухих абрикосів?» але легедотний кухар тепер брався підюжувати!» «Ханим!» – посміхався він. «Тепер вам не личить нишком красти!» «Кажіть відверто, чого вам хочеться!» Не наважувалася я й скликати до себе дітлахів із вулиці, хоч мені ніхто про це й не казав. А вже лазити по деревах, як то раніше, і зовсім не можна було. Доводилося чекати, поки споночіє. Та найдужче докучав, звичайно, кемран. Останні дні моїх канікол пройшли, можна сказати, в іграх, що схожі були на піжмурки. Кузен шукав нагоди, щоб піймати мене на одинці, а я хитрувала і утікала від нього. Коли він пропонував мені поїхати на прогулянку, я або відмовлялася, або ж, якщо він вперто просив, тягла у фаєтон не тільки міжган, а й ще когось, і без угаву розмовляла лише з ними. Окрім міжган, мені доводилося брати іще когось через те, що я на неї вже не покладалася. Вона могла почати не ту розмову, або й взагалі втекти, залишивши мене з кузеном. Якось Камран таки сказав, «Феріде, ти знаєш, що я через тебе нещасливий?» «І навіть тепер?» – не витримала я. Це питання прозвучало з таким комічним подавом, що ми обоє засміялися. Мені хотілося б хоч раз почути від тебе те, що ти говорила Міжан. Я гадаю, що маю на це якесь право. Я звела догори очі, прикинувшись ніби хочу згадати, що ж я таке казала Міжан. Але потім подумала і промовила: "Так, але ж Міжан, дівчина, і здається, ваша покірлива раба. А я не можу розповідати хто знакому того, що говоримо тільки ми вдвох". «А хіба я хто хто? «Не сприйміть цього помилково. Хоч ви й чоловік жіночого типу, але все ж таки чоловік. І тому я вам не можу розповісти те, що кажу подрузі». «Але ж хіба я не ваш наречений?» «Нам, здається, треба звільнитися від цих обов'язків, адже ви знаєте, що я не зношу цього слова. Ось бачиш, це була правда, коли я назвав себе нещасним». Бо ж не маю права і слова сказати, щоб не скуштувати ляпаса. Але моє серце палає так, як ще ніколи, до тебе. І тут я зрозуміла, що можу потрапити в пастку, якої до цього стільки часу уникала. Він говоритиме, і в мене затремтить голос, або я зроблю щось божевільне. Я не дала йому доказати, і побігла геть. Мені здавалося, що він поженеться, але ні». Я пішла повільніше і озернулася. Кемран не гнався, він сидів під деревом, наплетеній і в канапці. «Я, мабуть, зле роблю», – подумала я. І якби Кемран тої миті глянув на мене, то збагнув би, що мені його жаль. І тоді він, мабуть, догнав би мене, а я вже не змогла б втекти. Козен сидів на канапці і справді мав вигляд нещасної людини. Але я, щоб підбадьорити себе, сказала, «Підступний жовтий скорпіони, я ще не забула, як ти бігав в цьому самому саду за подолом щасливої удавиці. Я роблю так, як треба». Не можу не розповісти й про нещастя, яке сталося зі мною в останні дні канікул. Дома помітили, що одна пучка в мене на руці замотана. Та коли вони запитували, що це таке, я відповідала, та нічого особливого, трошки порізалась, загоїться. Але тітка запримітила, що я вперто не хочу показувати, що там, і напосілася на мене. Це ти щось уже вчинила, раз приховуєш, то щось там є. Покажімо краще лікарю, щоб не було ще більше клопоту. Насправді ж було ось що. Якось тітка послала мене дістати з гардеробу, здається, хустку. Одна шухляда була ледь відсунута, і я побачила блакитну оксамитову коробочку. Там лежав мій шлюбний перстень. Я не змогла побороти спокуси і одягла його на палець, щоб помилуватися хоч одну мить. Та ця забаганка дорого мені коштувала. Недаремно побоювалася тітка. Перстень був малий, а я ніяк не могла зняти його з пальця. Розхвильована, я тягла той перстень, що мала сили, а врешті почала сіпати зубами. Та даремно, що я не робила, а перстень аж брізувався в тіло, бо палець вже розпух. Якби я сказала, то наші якось вже б зняли того персня, але ж це треба було його показати, а моя погорда. Отож я надумала замотати пальця бинтом. А потім обидва дні. Як тільки випадала нагода замкнутися в своїй кімнаті, я розмотувала його і годинами тягнула персня. А на третій день, коли я вже була готова з соромом зізнатися тітці, перстонь раптом зліз. «Чому?» «Треба гадати, що ці два дні я від хвилювання просто схудла». Аж настав останній день канікул, і я почала лаштуватися в дорогу. «Феріде!» Запротестував Кемран. «Ти квапишся, адже можна побути вдома ще хоч кілька днів». Але я, наче з роду була в зірцем учениці, не погодилася з ним. «Сестри наказували, щоб ми приїхали в перший же навчальний день. Цього року з відвідуванням було дуже суворо». Вже експромтом вигадувала я різні дитячі зачепки. Моя впертість причинилася до того, що Кемрана знову охопила туга. Наступного дня, проведжаючи мене, він зовсім не розмовляв і тільки вже в час розставання промовив з докором. «Не думав я, що ти так хочеш, якомога швидше втекти від мене». Насправді ж я була далеко не зразкова школярка. До того ж мене огортала тепер журба і я зовсім розгубилася. Оцінки за перші три місяці були вкрай погані. Ситуація ясна – коли не докласти зусиль, можна лишитися і на другий рік. Того вечора, коли ми отримали табелі успішності, сестра Олексія відкликала мене в куток і запитала. «А що, Феріде, подобаються тобі твої оцінки?» Я скрушно похитала головою і сказала. «Досить такі погані!» «Та де вже досить? Геть погані! Щось я не пригадую, щоб ти була в такому стані!» А я так сподівалася, що цього року ти вчитимешся набагато краще? Ваша правда, адже я стала на рік старша. Хіба тільки це? Дивно. Сестра Олексія гладила мене по щоці і багатозначно посміхалася. Я не знала, що робити, і розгублено дивилася вбік. Ой, ці сестри, здається, що вони не знають нічого в світі, а насправді. Їм відомі найдріб'язковіші плітки. Яким чином? Від кого? Цього не могла зрозуміти навіть я сама. Дарма, що прожила серед них десять років, і мене не вважали за недотепу. Коли я хотіла була, щоб порятуватися, знайти якусь зачіпку, сестра Олексій зовсім розкрилася. Я гадаю, сказала вона, що вам буде незручно показувати табель усім а потім іще один камінець в мою грядку. До того ж, якщо ви залишитеся в цьому класі ще на один рік, то вам загрожує небезпека чекати ще один рік. Я зрозуміла, що самі треба починати наступ, бо інакше не порятуюся. І зброївшись усім своїм нахабством, я запитала ніби й байдуже. Небезпека? Хм, яка небезпека? Але сестра Алексі вже і так стояла на останньому щаблі жіночої балакучості, і не можна було їй податися ні вгору, ні вниз, інакше здалося б, що вона занадто вільно поводиться з ученицями. Кокетливим жестом, в якому я мала побачити її поразку, щепнула вона мене за щоку і сказала, а це вже ти сама можеш зрозуміти, і пішла, полишивши мене саму.